פרק כ"ד הנה אדוני בוקק הארץ ובולקח, ועיבה פניה והפיץ יושביה. והיה כעם ככהן, כעבד כדוניו, כשפחה כגבירתה, כקונה כמוכר, כמלווה כלווה, כנושה, כאשר נושבו. היבוק תיבוק הארץ, והיבוז תיבוז, כי אדוני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 ונשאר אנוש מזער. אבל תירוש, ומללה גפן, נאנחו כל שמחי לב. שבת משוש תופים, חדל שעון על ליזים, שבת משוש כינור. בשיר לא ישתו יין, ימר שיכר לשוטיו. נשברה קריית תוהו, סוגר כל בית מבו. צבחה על היין בחוצות,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 והעולה מתוך הפחד יילחד בפח, כי ארובות ממרום נפתחו, וירעשו מוסדי ארץ. רוע התרועה הארץ, פור התפוררה ארץ, מות התמוטטה ארץ. נוע תנוע ארץ כשיכור, והתנודדה כמלונה, וכבד עליה פשעה, ונפלה, ולא תוסיף קום. והיה ביום ההוא, יפקד אדוני על צבא המרום במרום, ועל מלכי האדמה על האדמה. ואוספו אסיפה אסיר על בורו, וסוגרו על מסגר, ומרוב ימים ייפקדו. וחפרה הלבנה, ובושה החמה, כי מלך אדוני צבאות בהר ציון ובירושלים, ונגד זקניו כבוד.